är 15 till 20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 13. Det finns en ny kraft inom mig. Det finns en ny kraft inom mig. Jag vågar mycket mer och jag kan mycket mer.